I aften og i nat regner de fleste steder, efterhånden også i de østlige egne. Temperaturen omkring 15 grader, let til frisk vind mest fra sydøst og syd. I syd- og vestjylland tiltager vinden i løbet af natten til hård vind eller kuling fra nord-nordvest. Søndag mest skyde, og de fleste steder kommer der regn eller byer af og til, men stadigvist kan der også komme lidt sol. Temperatur mellem 14 og 18 grader. I nordvestjylland er der i nat risiko for kraftig regn. Du lytter til Radio 24 /7. Danmarks Nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Byrået for afvist litteratur. Velkommen til Radio 24 /7. Jeg hedder Christian Ditlev Jensen. Og øh, hvis ellers det er gået igennem op på den øverste myndighed, som vi kalder M&M, det er Mads Brygger og Michael Bertelsen, så er det her, øh, du lytter til Byrået for afvist litteratur. Jeg kan jo ikke afvise, at, at udsendelsen måske bliver afvist. Men øh, det er udsendelsen, hvor vi giver stemme til øh, folk, som øh, enten har skrevet bøger, som simpelthen aldrig er udkommet, fordi der ikke er nogen, der vil vide af dem, eller som har udgivet bøger, øh, som undervejs i processen har haft et øh, kummerligt liv og har haft det utrolig svært. <laughs> øh, og i dag så er det... Øh, min gæst er Peter Hormann, som er kendt med i litteraturvidenskab og... Øh, du har også læst noget IT. Hvad var det, du havde der? En diplomuddannelse? Ja, på overbygningen. Ja. På overbygningen. Og øh, vi er enige om at sige, at du er midt i 30'erne. Det er man jo så bekendt lige indtil dagen før, man fylder 50 eller sådan noget lignende. Øh, øh, vi skal snakke om en, en række bøger, fordi du har faktisk skrevet flere forskellige bøger. Øh, men vi kan jo næsten bare kaste os ud i at snakke om den første, øh, som hedder Til det Yderste. Og øh, kan du prøve at fortælle, hvordan? hvordan blev den til? Ja, altså, så. er jo Signe, nemlig uh, Rekrut i fremmede legionen. Uh, så dem, det, det, det første liv, den havde, var, at jeg kom hjem i uh, 92, og tænkte, nå, det var da en interessant oplevelse, jeg må hellere uh, skrive noget af det ned, mens det er friskt. Uh, og så ledede jeg ellers videre mit uh, civile liv, og så... Uh, Ja, det er faktisk en rimelig kompliceret historie, men lige pludselig blev jeg bedt om at, at skrive den her bog, og det gik jeg så i gang med, øh, og øh, ja, så gik det jo meget godt. Det er sådan en begyndelse, som hedder en race i øh, litteraturvidenskaben, altså hvor man kaster sig ud i handlingen, fordi overfor sidder øh, en stor voksen mand, <laughs> som, hvad hedder det, øh, som, og du sagde selv i dag, du var langhåret. Ja. Ja, du, du har kortere hår, end jeg har. Okay, ja. Æh, men det er, fordi du plejer at være sådan helt maskinklippet, og, øh, og du har en fortid i fremmedlegionen. Kan du ikke prøve at lige starte med at sige, hvad det er for I, dem, der ikke er helt altså, med på... Øh, det, det er jo en del af den franske her, øh, fuldstændig som andre regimenter. Men de er bare øh, sæ særskilte regimenter, som ikke nødvendigvis har så meget med hinanden at gøre. Andet end at de familie, familieregimenter, kan man sige... Øh, og, øh, og så er de ret højt prioriteret i det, i det franske øh, forsvar. Æh, ikke mindst i forbindelse med udsendelse og faktisk også, hvis der er gadeoptøjer øh, rundt omkring. Og det er udlændinge? Primært udlændinge. Er det, er det derfor, det hedder fremmede legionen? Lige præcis. Det er ikke, fordi man kommer til fremmede lande? Øh, jo, det er lidt begge dele, ikke? <laughs> øh, Men det er selvfølgelig, fordi det er en, en fremmed enhed, som en del af den franske hær. Som også er uvildig på en måde inde i Frankrig. Og, Lige øh, Og ikke har interesse og sådan noget. Ja. Øhm, hvordan øh, fandt du på at søge ind der? Man søger ind, ikke? Jo. <laughs> der er en optagelsesprøve og sådan noget? Ja, ja. Øh, det, det er ikke sådan, at de kommer og hijacker <laughs> altså, Det er ikke ligesom i England i 1800-tallet. Men, øh, men øh, jo, øh, det var i 92. Og, øh, der var jo et folkemord nede i... Øh, i og som jeg var meget optaget af. Og øh, vi havde lige haft golfkrigen, hvor Danmark havde bidraget med et, et, et, et lille krigsskib i en ørkenkrig. Det var jeg ikke så imponeret over. Ikke for at sige noget ondt om Alfred Fischer, som det vist var. Men... Øh, ja, du var en ung mand dengang, 18? Jeg var 18. Ja. Så jeg tænkte, nå, de går nok snart i gang nede i Bosnien, så jeg vil da godt være med og, og gøre en indsats... Og så tog jeg afsted. Tog du så bare til Frankrig? Og... Ja, jeg tog til Paris og, og meldte mig der. Og hvad sker der så? Så skal man ud og vise, at man kan løbe og løfte og <laughs> I... ved. Der er faktisk bare en løbetest, og så en masse efterretningsinterviews. Og, og også intelligenstest. Og, og så sagde du øh, inden udsendelsen, da vi så og snakket, at... Øh... At, altså, der, der er jo det her ry med, at man i gamle dage øh, tog i frem som legionen, man var kriminel, for eksempel, og stak af fra et eller andet. Men du sagde, at der er jo også brug for, at man er god til at være lydig og sådan noget, så det er jo ikke allerede værd, der kommer ind. Nej, det er cirka 1 ud af otte, øh, så de har noget at vælge med. Og det er, det er primært øh, unge mennesker, de tager, eller tidligere soldater. De er ikke så glade for kriminalen. Og så er det, øh, så er det noget, der arrangeres sådan noget? Altså, man får sådan en vis anseelse og sådan noget, når man... Øh, Ja, afframme, især, især i Frankrig, mm. øh, vil jeg sige. Det er jo sådan lidt mere blandet i udlandet, men i Frankrig er der en vis antingelse for det. Og så, øh, og så er der den her meget store chance, kunne man sige, for at blive sendt ud. Altså, man kan blive sendt Hvor bliver man sendt hen typisk? Ja, altså, hvis man ikke bliver sendt til en rigtig krig, om jeg så må sige, så bliver man sendt til Afrika en gang imellem med sin enhed, ikke? med sit kompani. Man bliver typisk sendt afsted et eller to kompanier af gangen. Og et kompani er på 150 mand cirka. Så. Men du nåede faktisk aldrig selv at blive sendt? Nej, fordi øh, jeg blev så som soldat efter et, et lille halvt års tid. Og øh, så får vi at vide, at når I skal ikke til Bosnien alligevel, men bare roligt, I kommer til Afrika inden for et halvt år. Og det kunne jeg ikke rigtig bruge til noget, må jeg ene om. Øh, Fordi vi havde, altså vi var ret, vi havde ikke så meget frihed. Øh, vi var i højt beredskab og gik egentlig bare og ventede på det der. Og så vidste jeg jo, at, at indsatsen var nedprioriteret. Altså, hvis man nu ikke er soldat og så videre. Øh, jeg er selv sådan en, der, øh, der... Jeg tror, der stod i mine papirer, at hvis der blev atomkrig eller sådan noget, så ville det blive indkaldt til at skralde kartofler eller sådan noget <laughs> Jeg trak et meget højt fri-nummer i sin tid. Øh, Falskærmssoldat, hvad er det? Man flyver ind over et sted og bliver smidt ud? Ja, altså, Jeg tror egentlig ikke, man bruger det så meget taktisk længere. Øh, men de bruger det i Afrika... Øh, med, med stor succes, fordi de kan, de kan ligesom sætte sig på et område, øh, uden at der er en varsling i forvejen. Øh, men i en større øh, krig, er jeg ikke sikker på, at det er så smart. Øh, så tror jeg, at de er gladere for pansermandskabsvognen og kampvogne. Fordi man er blevet for god til at overvåge og, noget, og ved, hvor alle er. Lige præcis. Altså, det, det er simpelthen for risky at hænge derop og denge Så skal vi tilbage øh, til Danmark, synes jeg, fordi det her, det prøvede du... Oplevelserne der, det var seks måneder, du var der, ikke cirka? Jo. Det samlede du i en bog til det yderste, som udkom i 98 på Lienhardt og Ringhoff. Øh, hvad, hvad, hvad stod der i den, i den bog? Øh... Jamen, den, den er sådan set ret øh, seriøs, fordi den, den fokuserer på rekruttiden. Øh, til tredjedel af den handler om rekruttiden, og cirka sidste tredjedel handler om færdskamstræningen. Så det er ret fokuseret. Øhm, så der kan man få et indblik i, hvordan det er? Hvordan man laver soldater, ja. Mm -hmm. På den gamle, klassiske metode. Det som, som de siger i, i, i, i Frankrig, la méthode rustique. Den rustikke metode. Ja. Det, du er en rustiksoldat, Peter. <laughs> øhm, det, den ligger også tilbage i 98, den her bog, så man skal nok på biblioteket, hvis man øh, skal læse den. Går ja, ud fra eller, som e ja. eller som e-bog. Eller som e-bog, ja. Øhm, så skrev du videre bagefter? Øh, hvordan blev den modtaget? Kan du starte med at sige det? Jamen, den blev godt modtaget. Øh, gode anmeldelser. Øh, jeg synes, jeg kan huske faktisk en del omtale af den, øh, da den kom. Ja, der var også et par interviews. Ja, nemlig så, ja. Det kan jeg godt huske. Øh, og det betyder jo så, at, at typisk at så siger forladet til den unge mand. Hvor gammel var du, da du skrev den? Der, jeg var 23 og 24, da den kom. Øh, og så siger forladet til den unge mand på snart 25 har du noget mere, eller hvad? Hvor er det sådan, det forhold? Ja, og, øh, altså, jeg havde et godt forhold til min øh, daværende forlægger Ole Knudsen, øh, og, og sagde, ja, men, jeg har jo noget mere, sådan noget. Jeg, jeg var jo øh, på litteraturvidenskab, så jeg var jo interesseret i at skrive, øh, eller, det er ikke nødvendigvis indlysende, men, men det er de fleste er jo der. Øh, og øh, så sagde han, ja, men, du må jo bare komme i gang, og, og så delte de sig til den her novellesamling, og den var de også glade for, så. Som kom i 2000, og som hed, eh, hedder, hedder Hen over jorden. Ja. Som øhm, er nogle forskellige noveller, og øh, jeg kan forstå på det fordi den har jeg nemlig ikke selv set. Den er jo også efterhånden, 13 år gammel. Øhm, at den øh, falder i to spor nærmest, hvis man læser alle novellerne. Ja. Hvordan det er? Ja, altså det ene spor er sådan et ungdomsspor, øh, som handler om, om sådan nogle un ungdomsoplevelser barndomsoplevelser øh, primært mine egne øh, men øh, det er jo fiktion øh, og det andet spor, det er sådan soldaterspor, men er altså sådan meget fiktivt og dunkelt øh, men også i virkeligheden nogle ungdomlige oplevelser og det er meget fiktivt øh, et meget fiktivt spor du tager meget sådan udgangspunkt i, i virkelighed ja, jeg, har, jeg er ikke så opfindsom så <laughs> til gengæld har jeg oplevet en masse halvøj som du kan bruge ja men det er ikke eventyrdækning på den måde? Nej, ikke. Det, det kan man ikke sige. Ja. Men så hvordan gør du sådan konkret? Altså, fordi man kan jo ikke bare købe din bøger, og så slå op og så se, om altså, har du har oplevet præcis det, der står. Altså, Nej, så så altså det bliver det, på forskellige måder. Og... Det er det jo. Altså, det, altså meget af det er faktisk, især novellerne, er jo meget tæt på, på virkelige oplevelser, men det er jo også blikket hmm. og fortælleren, der er afgørende for, om det er en novelle, der fungerer eller ej. Ikke? Ja. Øh, og især for læserens perspektiv. Ikke? Øhm, hvordan blev den modtaget? Også fint. Den blev også modtaget ganske udmærket, ja. Og så kom der tre år efter Soldatens Dans. Men ja. den kom på et andet forlag. Var det fordi Ole var flyttet? Ja. De, så når, når redaktøren flytter, så flytter forfatterne med? Ja. Øh, hvordan? ja. Eller han var min forlægger. Ja. Hvordan, hvad handler den om, Soldatens Dans? Ja, den er jo sådan lidt mere grum. Den er meget fiktiv, men den handler om, om, om i virkeligheden sådan den udgangspunkt i krigen i Indokina øh, i 50'erne. Og den kobling, der er mellem de øh, enheder, der er i fremme der dernede, øh, og så anden verdenskrig, fordi man hyrede jo en hel del øh, veluddannede og veltrænede tyske soldater efter anden verdenskrig, som også var villige til at og nogle af dem var, øh, synes jo, de havde et håndværk, øh, de ville holde fast i. Øh, så det, det synes jeg var en rimelig grum historie. Øh, meget dunkel roman, vil jeg sige. Hvordan, øh, hvordan var det at skrive den? Fordi den, den tager jo så ikke udgangspunkt i dine egne Nej, oplevelser. Nej, det var, det, var, øh, det var temmelig svært, øh, må jeg sige. Altså alle mine tre første bøger var, var svære, øh, fordi det ligesom var første gang, ikke? inden for hver sin chancer. Ja, det første er i så er det noveller, og så er det en roman. Ja, det, det, ja og jeg tror normalt, man starter med at skrive noveller, ikke? Så, ja. men og slutter øh, med at skrive i rindringer. Ja, så er det sådan lidt den omvendte rækkefølge, men øh, ja. ja. det var svært at skrive den roman, men øh, ja, og jeg ved heller ikke, hvor vellykket den er, men øh, altså, den er i hvert fald ikke normal. Hvordan blev den modtaget? Den blev modtaget blandet, øh, hvilket jeg jo ikke nødvendigvis synes er en dårlig ting, fordi jeg synes jo, at dem, der ikke kunne lide den, de var nogle klaphatte, og dem, der godt kunne lide den, dem synes jeg jo er øh, fornuftige mennesker, blandt andet Botave. Michaelis øh, havde en vis forståelse for den, så det er jo godt nok. Men det er sjovt, at der kan ligge sådan en i modtagelsen, altså den kritiske modtagelse, kan der godt ligge sådan en, at man faktisk bliver glad, når man ser, at den og den kritiker er forbeholdt, Altså... Øh. Jeg ved, at der er nogle bestemte kritikere, hvor man siger at Danmark, er, hvis man får en god anmeldelse af dem, jeg har hørt nogle forfatter kalde det for dødstødet, hvis man øh, får en god øh, anmeldelse af, af i hvert fald en bestemt kritiker, som er meget frygtet, eller hvad det nu hedder. <trykker> øhm, det er sjovt det her med, at, øh, at det kan dele sig, og at man kan sådan få forskellige øh, meninger osv., men det er jo stadigvæk den her udkommet til tilfredse forfatterne, som regler også bare den overhovedet findes og så ja, Jeg ved ikke, om de var tilfreds med, med den roman, øh, men øh, de er udgældende i hvert fald. Og så, og så vil man jo sige, synes jeg, med min erfaring inden for, for bøger, at når man har skrevet en, en ung, som, som ung, man skrevet sine erindringer, har skrevet novellesamlinger, mm. og så har, har skrevet en roman, så kan det jo være, at den næste roman sælger bedre, eller et eller andet. men man vil jo sige normalt, at man er etableret, når man har skrevet tre bøger, som er blevet sådan udmærket anmeldt. Ja, det var også den følelse, jeg havde. Mm -hmm. øh, naiv, som jeg var dengang. Øh... Der er lige en ting, vi skal have puttet ind, fordi der er en, en, en sjov, eller det ja, den er bestemt ikke sjov, men der er en pussyhistorie, fordi når man ser på dine udgivelsesliste, så er der fra Soldatens Dans, og så frem til den næste bog, et hul på ni år. Ja. Det er jo et meget, meget stort hul. Ja. Øh, kan du fortælle, hvorfor du ikke har skrevet i den periode, eller har udgivet Jeg noget? skrev faktisk øh, rimelig meget, men øh, der skete jo det i 2001, da jeg var ude for en ret alvorlig ulykke, øh, hvor jeg blev slået ned i Sydfrankrig, eller i hvert fald slog hovedet på en eller anden måde. Øh, og der var jeg lidt ukampdygtig øh, de næste par år der. Og, og du ved simpelthen ikke helt, hvad der er sket? Nej, det gør jeg sådan set ikke. Men du tror, at... Øh... Jeg tror, der er nogen, der har slået mig i hovedet med en eller anden blød ting, øh, som jeg ikke var helt blød alligevel. Øh, så, så du blev slået ud ret grundigt, ikke? Ja, jeg, jeg fik en... Øh, altså, jeg, jeg røg i koma i tre uger, og var ikke specielt frisk bagefter, og fik faktisk en lille skade, i, især i sprogcenteret, i min hjerne. Øh, så det, det var jo ikke helt lige det øh, gode træk øh, for min fremtidige karriere. Men hvad hedder det? kan man jo ikke høre nu, eller se, eller... Du, det går også <laughs> fint, når man mailer med dig. Øhm... Ja. <laughs> øh, hvad gjorde du? Så skal man i gang med sådan en helt genoptræningsting. Jo, kan du ikke prøve at starte bare... med at fortælle, hvordan, da du vågner der, hvad er det så, du ikke kan? Jamen, der kunne jeg ingenting. Jeg kunne ikke engang bevæge mig. Øh, så jeg har faktisk, jeg vil sige, noget af det sidste, jeg har tilbage, det er sådan en, en, en øh, ikke særlig... Øh, jeg er ikke så glad for at kramme folk i alt for lang tid, fordi det er ikke så rart, ikke at ikke kunne bevæge sig. Men det kom heldigvis hurtigt igen der, øh, efter jeg vågnede. Og så, altså, jeg kunne, jeg kunne tale i... Øh, to år ad gangen, og ja og nej. Og, og, øh, sådan er det bare, tror jeg, var den længste. Eller det var sådan en svar til ret mange ting. Øh. Du kunne være blevet politiker. <laughs> ja, ja, ja det er jo ikke for sent endnu. Men, øh, men Sådan er det jo, kunne du at sige. Hvad hedder det, øh, men, men det vil sige, fra at have skrevet en roman, og forskellige andre ting, så er vi nede på sådan to ord, der lige kan sætte sammen. Ja. Øh, hvad så nu du skrev? Ja, i starten, der, der kunne jeg sådan set godt skrive, men jeg kunne bare overhovedet ikke stave, så jeg kunne ikke engang selv læse, hvad jeg skrev. Og i det hele taget ikke særlig meget læsning. Men det kom relativt hurtigt igen. Og så, så jeg var positivt indstillet nærmest fra start af, fordi jeg ligesom kunne se en, en stor fremgang fra dag til dag, og så senere hen fra uge til uge, og så fra måned til måned. Så selvom der gik mange år med det, så, så var jeg ved godt mod Men altså, hvad... Hvornår var det sådan... Jeg tænker bare, at der må være... Var der sådan et tidspunkt, hvor du kunne sige, nu, nu kan jeg det samme igen? Ja, altså... Der, øh, som du kan se på listen, øh, så, så blev Soldatens stand jo udgivet i 2003. Ja. Øh, og jeg havde skrevet øh, første halvdel øh, før skaden. Og anden halvdel gik jeg så i gang med lidt efter skaden. Eller øh, et halvt år efter. Ikke? Så da den blev gjort færdig. Øh, med møder og besvær, øh, så, så følte jeg ligesom at, at jeg var på vej tilbage. Ikke? Og så udkom den, og så og den udkom. Men så bagefter så, hvad havde du så problemer bagefter, som gjorde, der gik så lang tid? Altså, det var også noget med. Nå, at... Jeg skrev jo, men øh, det var jo ikke helt godt nok, det jeg skrev, øh, og det kunne jeg også godt selv se. Så der lagde du det til side selv. Og... Nej nej, jeg skrev løs, og lavede også andre ting og havde også mit studie og så, videre, ikke? så... Mm. Kunne du godt studere. Det var også svært. Ja, det var svært. Jeg vil sige, det var en, der, der var jeg lige skiftet til IT-universitetet, faktisk. Men det tog jeg bare som genoptræning. Jeg vidste godt, at det ville ikke blive til det, det helt store. Men jeg fik da et årsværk. Så... Og så, hvad hedder det? Øh... Grunden til, vi skulle ikke det her, kan man sige. Det er fordi, at, øh... at der er det her store spring, og så får du lavet til sidst en novellesamling hvor du tænker, nu har jeg et manuskript til en novellesamling, og hvor sendte du det hen? Øh, ja, det var primært øh, til et af de større forlæger. Ja. Men var det også fordi, at, at dine forlægger var flyttet med der? At, at det ikke var det samme som det sidste? Øh, det, ja, det er jo lidt svært at sige, øh, men det var et af de større forlæger. Ja. ja, og så hvad hedder det, øh, hvordan foregik så det? Så, så sendte du den, og så, hvad sagde de til det? Jamen, øh, jeg kom ind til samtale, hvilket var fint. Øh, og så jamen, det var der en udmærket, øh, eller det var den okay novellesamling. Den er ikke dårlig, ikke spor dårlig, tror jeg. Han sagde, øh, men øh, han synes, jeg skulle skrive en roman. Og øh, det synes jeg jo også. Men altså, nu havde jeg jo skrevet de her noveller, og der er der rimelig mange af dem. Så øh, det synes jeg da også skulle. Øh, honoreres, men øh, det jamen, ville... Hvor mange er der i bogen? Der er 16, ikke? Tror jeg? Der er vist 16, ja. ja Og bogen den hedder ikke altid sådan her, fortællinger fra afgrunden Ja, det er en fantastisk bog men, øh, øh. Jamen den bliver afvist Den bliver afvist øh, Og, og, og det er en fordeling til at skrive en roman ikke? Så, ja. Det er din adgangspillede til den her udsendelse det, det. det er Den bliver afvist ja. øh, Kan du huske hvordan det var? Jamen, øh, det var sådan set okay, fordi jeg sådan set vant til, til, til nederlag, og man skulle sige. Altså sådan halve sejre i hvert fald. Og det her var en halv sejr, fordi at, øh, jeg vidste, den var god. Jeg var ikke i tvivl. Æh, I hvert fald mange af novellerne er virkelig gode. Og, øh, og så lidt efter fik jeg faktisk et arbejdslegat fra Statens Kunstråd baseret på den her, det her manuskript. Så hvor du havde så... sendt noget ind til dem? Ja, der, der skal man sende noget ind. Ja. Der sender man noget ind, og så skriver man, jeg er i gang med at lave en novellesamling, og må jeg få noget økonomisk støtte? Ja. Og det fik du? Det fik jeg. Så... Hvad får man i sådan nogle legater? Hvad fik du der? Kan du huske? Ja, det var 50.000. Så du fik 50.000 kroner af den danske stat, fordi den danske stat er et udvalg af forfattere, der var udpeget til at dele pengene ud synes, at, at den her novellessamling var så god, at den burde den danske stat støtte økonomisk? Ja, den, skal, den skulle gøres færdig, ikke? Men samtidig, så havde du lige fået den afvist. Ja, men jeg tænkte, det... Øh... Det må være paradoxalt. Det må jo føles sådan lidt frustrerende. Nej, egentlig ikke, fordi jeg vidste godt, at, øh, at forlæsbranchen er i krise, og der er også, øh, man skal tage nogle økonomiske hensyn og... Øh, og novellesamlinger er jo ikke det, der bliver solgt mest af i det her land. Øh, det, det siger de i hvert fald, forlægningen? Ja, man skulle tro, at det var noget, der passede til tiden, øh, hvor folk ikke har tid til pjat og sådan noget, men altså, det er, jeg vil sige, vi er, vi er egentlig sådan et, et, et, et, et felt, i hvert fald, hvor at romanerne, det er ligesom dem, der styrer, ikke? Det er meget interessant. Jeg har aldrig rigtig fået, synes jeg, en, en forklaring på det, fordi altså, når man ser på... Jeg ved ikke, om du har en mening om det, men jeg tænker bare selv, at når man ser på, på Norge for eksempel, de har sådan en stor tradition for, for at udgive noveller, og vi har jo i Danmark også, for eksempel har vi jo sådan noget, Ville Sørensen, sådan nogle eksistentielle, filosofiske noveller osv. Men vi har jo også Peter Seberg, som er lidt den samme boldgade. Og så har vi, hvad hedder det? Øh... Vi har også en anden Peter. Men øh, nej, men altså, Norge er jo et forholdsvis litterært land, hvis du ser på, hvor mange store forfattere de, de producerer. Og det samme kan man sige om Island, vi trækker af, hvor få mennesker de er, hvis kun uh, små 300.000. Mm -hmm. øhm, Danmark? Ja. Danmark er måske ikke så litterært, som vi godt uh, ville bryste os af. Måske. Jeg synes bare, det er interessant, det der med, fordi det virker som en, lidt en, ryg, sådan en rygmavsreaktion fra forlagene. Det er noveller, vi vil ikke have det. Øh, det, det er det helt sikkert. Fordi for eksempel, altså, og det er paradoxalt fordi at, at man så samtidig har... Øh, en af de store udgivelser her i foråret var, var den længe ventede nye Jan Sonnergaard-bog, som, øh, som handler om at rejse og spise og drikke osv., og, og som indeholdt nogle gode... Apropos det her med også, at du skriver ud fra virkeligheden, så var der nogle, øh, et karaktermord i hans bog og sådan noget. Der var nogle forskellige ting... Øh, men han har jo næsten kun udgivet noveller, bortset fra, tror jeg, han er en jo en romanen, der ikke? bekræfter det. Det kan være, det det. Øh, der var noget, jeg gerne ville læse op nu, som, øh, som hvad hedder det, jeg synes er værd at, at tage med, inden vi snakker videre. Øh, det er, hvad hedder det, en, øh, et lille klip fra Berlingske Tidene, øh, hvor der er en... Øh, en øh, kritiker, som øh, hvad hedder det, har anmeldt en bog, og der står følgende, og det er faktisk den bog, vi lige sidder og om, ikke altid sådan her, fortællinger fra afgrunden, skrevet af Peter Hormand. Og der skriver anmelderen, Hormands indsigt i den menneskelige hverdagspsykologi er fænomenal. Hans fornemmelse for selvbedraget er evident, men først og fremmest er hans kunstneriske sans for at tilrettelægge en handling og dosere afsløringen med læseren, som indforstået og spændt med videre, forrygende. Det var jo sådan noget. De fleste forfattere ville blive meget glade for, at der stod om dem i, øh, i en avis. Øh, og det stod i Berlinske Tide. Nu kan jeg ikke lige se datoen, men det må jo være lige der, hvor bogen udkom i. Øh, i hvad hedder det? 2012 sidste år. Ja, og anmelderen hedder Nils Havkjær. Ja. Det er Nils Havkjær ja, nemlig. Jeg havde bare kommet til at klippe det af min udgave af anmeldelsen, jeg havde printet ud. Øh, Grunden til, at han kan skrive sådan en anmeldelse, det er fordi bogen udkom alligevel, selvom den blev afvist. Ja. Øhm, og Nils har gav den fire ud af 6 stjerner. Det er jo sådan, Nej, han gav den fem stjerner. Han gav den faktisk 5. der står bare fire her. Men det er rigtigt, den fik fem. Det havde jeg godt set. Øhm, det er jo en meget mærkelig situation, det her, synes jeg. Hvor man har et forlag, der siger, at det her vil vi ikke udgive. Og man har et øh, litteraturråd, som siger, det vil vi gerne støtte med nogle penge, fordi vi synes, det er god kunst. Og når det så kommer ud, så bliver det modtaget også som sådan en, øh, et, vellykket, et virkelig vellykket værk. Altså, det er jo, jeg tror kun, man giver sex, hvis man synes, det er et mesterværk. Så det her er en rigtig, rigtig, jo, rigtig men god han skrive, skrive, samling. Han skriver jo, det er et mesterværk. Ja. Så, ja. Eller så. det er en næsterligt. Mesterligt, ja. ja. Det er lige en stjerne over. Hvis det havde <laughs> været en roman, så er den på sex. Ja, ja det, det er meget interessant... Men det er jo især interessant stillet op over for det andet, synes jeg, ikke? At, at, at man så har forlaget, som sådan ligesom siger, mm, vi tror ikke på det. Jo, men en lille ting, man kunne sige her, var, at, at det faktisk også er den eneste bogen har fået uh, i de landstækkende uh, aviser. Uh, hvilket, jeg synes, er lidt chokerende. Uh, og jeg tror også, de har sådan en reaktion mod mindre forlag. Så, så aviserne mener du også har sådan en... Øh, altså, altså, aviserne sorterer på den måde, at de siger... Det, det må jeg jo konkludere, fordi det er jo ikke en dårlig bog. Nej. Øh, det, det vil jeg påstå. Altså. Det siger i hvert fald en af Berlins gamle, gode gamle anmeldere. Øh, hvad hedder det? Grund øh, til den udkom bog, det var fordi, det man jo normalt ville gøre, vi har sådan lidt en øh, roman, som jeg altid prøver at nævne i den her bog, eller den her radiosendelse, som hedder... Øh, som hedder Send og kunsten og vedligehold i en motorcykel af Robert M. Persik. Fordi den, da han skrev den, så sendte han manuskriptet til 121 forlag, inden det blev antaget. Det samme manuskript, det er en ret sjov historie. Okay, Man kan lige forestille sig, hvor mange kaffepletter, der har været på det manuskript. Øh, den... Øh den proces var du ikke igennem. Du lå ikke og sendte det til Borgen og alt muligt andet, bagefter du ligesom havde, øh, havde sendt dårlige det. Der. Dårlige eksempel, <laughs> Ja, de er jo nærmest lukket ned. Hvad hedder det? Men i stedet for, så lavede du dit eget forlag. Ja. Kan du ikke prøve at fortælle en lille smule om, hvordan du fandt på det? Jo, men øh, det synes jeg lå lige til højre benet, øh, da jeg stod i den situation, jeg vidste, at hvis jeg havde lavet noget godt og jeg havde et navn i forvejen, og jeg havde fået anerkendelse i form af et arbejdslegal. Og jeg vidste, at grunden til, at den var blevet afvist, det var fordi, det var en novellesamling. Og det vil sige, at den er snæver. Og så er det sådan, okay, så, så kører vi det selv. Jeg ville nok ikke have gjort det, hvis jeg ikke havde fået noget udgivet i forvejen. Hvordan? Øh, jeg synes stadig, der er et spring. Jeg har også... Jeg har også prøvet for at få afvist noget engang, men der tænker jeg ikke med det samme. Så laver jeg også bare mit eget forlag og ser at komme i gang. <laughs> altså, det, det kræver et eller andet sådan... Øh, det, det lyder som om, det kræver sådan et, en eller anden form for entrepreneurship. Øh, hvad skal der, kan du ikke prøve at fortælle, hvis der nu sidder nogen derude og tænker, at jeg har også noget lægning i skuffen, jeg vil udgive. Hvad skal man gøre for at lave et forlag? Hvad er et forlag egentlig? Ja, altså, et forlag er jo et firma, der er fokuseret på at udgive øh, bøger, ikke? Så sådan set er det bare at gå ind og oprette det her forlag, det her firma, og få et CVR-nummer, og så komme i gang. Og så skal man jo have noget, noget litteratur, man skal vælge ud, eller så har man sit eget. Yeah. Men hvad skal der så mere ske? Hvad laver et forlag egentlig? så jeg tænker på, hvordan du fandt ud af det, og hvordan du... Jeg, jeg, jeg kan huske, de gange, jeg prøvede at sætte mig lidt ind i det bare, jo, der er jo både noget med sådan... Man skal tale med trykkeri, og man skal have det sat grafisk op, og der er forskellige ting. Ja, altså, alt det digitale i det laver jeg sådan set selv, også fordi jeg jo er uddannet til det, ikke mindst fra IT-universitetet, øh, sådan rent teknisk, ikke? Mm -hmm. øh, Har også haft lidt træning i grafik og, og så videre, men, men øh, øh, og systematikken i det, øh, altså, at teksten er i orden, ikke? Ja. Øh, sådan rent teknisk. Øh, og øh, Altså, jeg vil sige, jeg har, jeg har jo primært øh, to samarbejdspartnere. Det er vores distributør, og så vores trykkeri, og dem er jeg jo glad for. Øh, fordi så har jeg sådan set ikke så mange øh, hovedpiner øh, efterfølgende. Øh, og så skal man jo også lave en del, øh, del PR-arbejde øh, undervejs. Ikke? Har du selv lavet det, sådan benarbejdet? Ja, jeg har lavet det mest af det selv, ja. Har du så, det vil sige, at nu sagde du før, at ja, du synes ikke du var blevet anmeldt øh, sådan helt så meget, som hvis du var kommet på et andet forlag. Har du så selv skulle putte bøger i kuverter og sende dem til Kulturredaktionen og ja. skrive, så er der et anmeldt eksemplar her? Simpelthen. Æh, Nej, jeg har også haft lidt hjælp, men altså øh, det er primært noget, jeg selv står. Hvor mange har du sendt ud til anmeldelse? Arh, det er i hvert fald på den anden side af 50. Ikke? Men altså, det, altså, det er jo til de store aviser, men, men så også... Øh, alle mulige andre ting, altså store boghandlere og forbindelser, øh, gamle lager og, og venner og bekendte og sådan noget. Så, så prøver at sprede rygtet, prøver at, ja, det hjælper prøver at, altså, at få det ud. Jeg synes også, at Facebook er, at fungerer fint, som, som P.A. deler. Altså. Hvad hedder det? Forledet hedder Forledet Patagonien, og øh, du lytter lige nu til Radio 24 /7. Det her, det er byrådet for afvist litteratur. Eller i dagens andre en semi-afvist litteratur, fordi, øh, fordi øh, novellesamlingen ikke altid sådan her fortællinger fra afgrunden af Peter Hovmand. Den kan man faktisk godt købe. Man går bare ned til sin boghandler og siger, jeg vil gerne have Peter Hormands nyeste. Og så siger de, den har vi ikke. Ja, yeah, og så, så skal man så måske igen sige, at den kan I jo hente hjem på tre dage. Og så, og så kan siger, de bestille jeg. den, ligesom hvis det var yeah. hvis det var de, de tre musketærer. Ja, øhm, de har den i, i systemet, så... Det, ja. Og forledighed af Patagonien, kan man så sende et manuskript til dig? Øh, det kan man kun, hvis man er etableret i forvejen. Okay. Øh, fordi jeg, øh, jeg, jeg er simpelthen ikke nærvere til at øh, være debutant. <laughs> der må så hvis man har et fortid i legionen, så er man ikke nærvere til at være <laughs> vær, vær redaktør i, øh, i dansk litteratur. Det er jo meget god, meget god øh, sammenligning. Ja, hvad det? Der er en sjov øh, kobling fra det der fremmedlegioner så op til, øh, til, hvad hedder det... Øh, til denne her synes, øh, bog, som hedder Ikke altid sådan her. Fordi den handler lidt om, om øh, sårede, sårede mænd, synes jeg. Ja. Kan du prøve at fortælle lidt om det? Hvordan det... Jamen, det, jeg vil sige, den ene af de bedste noveller hedder Vest øh, såret, ikke? Ja. Eller, ja. Øh, eller hvad, hvad hedder den? Der er en, som hedder Sorg. Sorg, ja det er jo en, en, en dreng, der får et stort brændsår øh, på brystet, og det, det har jeg jo også prøvet selv som barn. Jeg kan godt nok ikke huske det, øh, fordi jeg var så lille, og jeg tror også, man fortrænger og sådan noget. men, øh, men øh, jeg, jeg kan leve mig ind i det, vil jeg sige. Det, jeg, jeg læste, da jeg læste den her novelle sammen, så satte jeg et stort mærke i min egen bog, og det var lige præcis i den novelle. Øh, jeg kan lige prøve at læse op her. Det var faktisk et flot brændsår. Det lignede Amerika, Nordamerika, det var ikke svært at se, og kraterne på brystkassen lå nogenlunde, hvor de store søer mellem USA og Kanada ligger. Og det synes han på en måde var meget heldigt. Han begyndte at tænke på sit brændsår som en kæmpe tatovering, en rituel udsmykning på en indiansk kriger for at få held i kamp og jagt. Det gav ligesom mening. Så der har man jo også sådan såret, som bliver til sådan en betydning på en eller ja, anden måde. Ja, det er, Æh... det er jo meget min egen oplevelse. Det er fordi jeg havde det der brændsår og... Og det fyldte jo en del øh, på min krop, da jeg var lille, men det er jo bedre mindre, øh, som jeg er vokset. Mm. Du sammenligner også min tatovering. Jeg kender en, der har et stort brandtår. Han siger også altid, at han ikke skal have nogen tatueringer, fordi han har allerede... Ja, jeg øh. tror heller ikke, jeg behøver. Jeg har sgu så mange sår og ar på min krop. Så, øh. De har mange slags ar, de, øh, de her mænd. Der, her. der er mange, der drikker meget, og der er mange, der sådan, øh, er lidt for tabte, og sådan. Ja, De er det, sårede kriger eller...? Ja, det er jo hårdt at være forfatter, ikke? Mm. <laughs> Men de er jo ikke sådan selvbygravske i den forstand. Nej, øh, nej. Jeg synes, der er sådan nogle, øh, nogle meget fine stemninger i, og jeg tænkte på, om vi skulle... Skal vi prøve at høre en... Øh, fordi nu, det gode... Det er jo en af de gode ting ved noveller, det er jo, at man faktisk... Øh, man faktisk øh, lige kan løbe over til termokanden og... Øh, og Helene kan en kaffe op, øh, eller en kop kaffe op. Og så kan man høre en helt novelle nu, fordi nu læser vi simpelthen en øh, helt novelle. Den hedder En fin herre, og øh, det er stadigvæk Peter Hormand. Og nu er det forfatterens egen oplæsning. Ja, men øh, jeg går bare i gang. Øh, en fin herre. Den aften havde han i længere tid siddet og kigget ud af vinduet, og han havde lagt mærke til en fine herre længe inden han gik over for rødt. Han var ikke til at overse, sådan som han bevægede sig fremad i store sidelandsbevægelser fra side til side og kun ganske lidt fremad. Han i hele bredden, inddrog begge køreretninger hele vejen som en kæmpe i kraftig sidevind. Det så egentlig ret fantastisk ud, utroligt at det overhovedet kunne lade sig gøre at komme fremad på den måde. Til tider så det ud som om det gik nedad og nedad og nedad, men det var trods alt en mere almindelig bevægelse, hvor han drukken bold på det stadie. Men han var nu ikke en helt almindelig drukken hvis han overhovedet var en drukken Han var en fin herre, det kunne man tydeligt se, fin i tøjet. Og der var noget særligt ved hans ansigtsudtryk, en forundring, en stedighed. Han havde bestemt ikke givet op. Han ville aldrig give op. Han var stolt, selvom han sejlede op ad gaden i hele bredden. Da han gik over for rødt, var det lige ved at gå galt. Indtil da var bilerne på gaden bare kørt stille og roligt udenom ham, som om, det var, som om der var tale om improviseret, umarkeret vejarbejde. En arbejdende mand, der ikke skulle forstyrres, men da han gik over for rødt, uden at ende til bilerne til højre og venstre, var det en helt anden sag. Nu blev bilerne mere aggressive, dyttede, bremsede demonstrativt op, og han blev sig alt en smule rolig. Han måtte erkende, at han ikke kunne overskue situationen. Han troede af de dyttende biler, men det nyttede ikke noget. Der var for mange af dem, og de tog sig ikke af ham. De ville bare fremad og videre. Ingen tog sig af den fine herre, der slinger op ad Vesterbrogade i hele bredden. Ikke før han fik øje ikke før han fik øje på ham igennem ruden og så, hvor tæt han var på at blive kørt ned. Han måtte have hjælp. Det var klart, ellers ville han blive kørt ned før eller siden. Han skyndte sig ud på gaden, tog den fine herre ind til siden, ind på fortorvet, og fik ham til at støtte sig op ad muren. Du har da vist drukket for meget, gamle dreng. Nej, nej, ikke så meget. Jeg klarer mig, svarede den fine herre med det samme og prøvede at smile. Men det lykkedes ikke helt. Det blev kun til et skævt, træt smil, der stivnede i en underlig grimasse, som om han skulle til at sove, mens han lænede sig op ad muren. Lidt efter begyndte han at gå videre fremad, støttende sig til muren på den ene side og den tomme luft på den anden. Det gik fint de første fem meter. Efter det mistede han kontakt med muren og drejede ganske hurtigt ud mod gaden i en gentagende faldende bevægelse. Han stoppede ham inden han nåede helt ud på, gade, øh, på kørebanen igen. Kom nu her, du skal ikke blive kørt ned i dag, men herude hører bilerne til ikke gå gænger. Inde på fortorvet igen stod de som før, den fine herre støttede sig op ad muren, ventende, nu med et mere forstenet udtryk i ansigtet. Jeg klarer mig. Det skal du ikke tænke på. Tak for hjælpen. Tak skal du have, sagde han lidt efter, som om alt nu var i den fineste orden. Du har brug for hjælp. Jeg skal nok skaffe noget hjælp, men du må blive her, sagde han så. Han startede med at stoppe en taxa. Men taxachaufføren ville under ingen omstændighed have fuld ringen med, og det galt også den næste taxa og den næste igen. De skulle ikke risikere noget. De skulle ikke have ødelagt bagsædet så tidligt på aftenen. Så ringede han 112, men kom tydeligvis ikke igennem. Der var bare en død tone, der ikke rørte ud af flækken. Han ringede igen, og denne gang kom han igennem. Jeg skal bruge en ambulance, sagde han. Alvorligt. Hvad drejer det sig om? spurgte damen mistroisk i den anden ende af røret. Han prøvede at forklare sig så godt som muligt, hvordan en mand fuldstændig ude af kontrol slinger ud på gadevejbanen, øh, hver gang han prøver at komme fremad. Der var tale om en mand, der havde drukket alt for meget. Alt for meget. Og det ville ende galt, hvis, det ikke blev gjort, hvis der ikke blev gjort noget. Han bliver kørt ned, hvis I ikke henter ham, sluttede han af, som et afgørende argument. Der er ikke nok ambulancer i aften. Jeg kan sende en patruljevogn, hvis I vil have det, sagde damen tørt. Okay, så send en patruljevogn. Vi venter her, hvis der er brogade 130, cirka. Han kiggede opgivende på en fine herre i håb om lidt forståelse. I stedet for reagerede herren kraftigt ved ordet patruljevogn. Han rettede sig op, rystede på hovedet og samlede kræfter til at protestere. Jeg skal ikke have noget politi. Jeg klarer mig. Og han begyndte igen at bevæge sig fremad, støttende sig til muren, denne gang lidt hurtigere, men stadigvæk meget usikkert. I den anden ende af røret dukkede en mandes stemme frem. Københavns politi blev der sagt i en utålmodig tone. Det var klart, at han bare, ville, at han bare var blevet stillet videre og nu skulle starte forfra med sin forklaring, alt imens den fine herre havde påbegyndt sin usikre fremmarsch igen. Ja, jeg har lige talt med omstillingen og forklaret, og forklaret det hele. Vi vil gerne have en patruljevogn hurtigst muligt, hvis der bruggede 130 cirka, startede han i håbet om, at de bare ville sende en patruljevogn med det samme, men så nemt skulle det ikke blive. Hvad drejer det sig om, spurgte politimanden i en anden ende røret, røret, nøjagtigt ligesom mistroisk som damen for inden. Han begyndte forfra med sin forklaring. Han prøvede at virke alvorlig, men derfor tog han lidt svært. Det hele virkede så absurdt at han skulle forklare situationen så mange gange, at tiden bare gik og gik, og imens vraltede den fine herre bare fremad videre med fare for sig selv og trafikken. Måske skal jeg bare vente og ringe igen til manden, der blev kørt ned, sluttede han vresen dag. Vil han gerne selv hente sig en patruljevogn, spurgte politimanden tørt. Spørgsmålet hang vibrerende i luften i flere sekunder. Nej, han er ikke selv klar over, hvor fuld han er, svarede han lidt efter. Så kan vi ikke sende en vogn. Beklager, lød det konkluderende tydeligvis helt uden for diskussion. Han blev helt målløs og lagde røret på uden et ord. Tankerne fløj igennem hovedet på ham. Alt det besvær til ingen nytte. De var ligeglade, og den fine herre var allerede på vej ud mod kørebanen igen på jagt, efter den sikre død som en anden kapitkasepilot. Sikken et samfund, fuldstændig ligeglad med en fin herre, der bragte sig selv og trafikken i fare. Måske var han godsejer. Han kunne godt ligne sådan en. Og hvad hvis han døde? Hvad ville der så ske? Det tænkte de selvfølgelig ikke på. Nej, der var ingen respekt for en fin herre, der havde brug for lidt hjælp efter en festlig aften. En fine herre begyndte at blive mere sober. Jeg skal bare op til togbanen. Jeg skal nok betale. Jeg skal nok give dig nogle penge, sagde han og mandede sig lidt op. Det var noget af en opgave. Der var langt op til hovedbanegården. Og det føltes som at have 40 kilo kartofler over skulderen, når den fine herre støttede sig op af ham. 50 procent Det ville blive en meget lang tur, men nogen skulle jo hjælpe herren hjem, eller i det mindste op til hovedbanen. De begyndte at gå, uden at sige et ord til at starte med. Det gik fint fremad, skridt for skridt, så længe den fine herre kunne støtte sig til ham. Men efter et par hundrede meter var det som om herren blev mere og mere fuld. Det var sikkert alkoholen, der nu for alvor kom rundt i kroppen. Den fine herre begyndte efter noget tid at takke for hjælpen. Som om han ville vær, øh, være gået helt til grunde uden den smule hjælp. Tak, tak skal du have, min ven. Du er en rigtig guttermand. Det er sådan, øh, der sådan hjælper en i nød. Tak, tak for det, sagde han igen og igen. For hver 100 meter og det blev hurtigt lidt trætende at høre på, men samtidig var det, som om de kom tættere på hinanden, den nødstede og hjælperen, som om de var lidt beslægtede, og det var det jo måske også, bare langt, langt ude. Det var et lille land, en lille verden, hvor alle burde være parat til at hjælpe hinanden, når det var nødvendigt. Den fine herre boede ude på landet, og han skulle hjem til sin kone, det havde han lovet hende. Hun kunne godt blive bekymret og meget forståeligt. Sådan er kvinder, sagde den fine herre smilende, men ikke uden en smule bekymring i stemmen. Han fik ham til at skifte til en anden skulder efter den første kilometer. Han følte sig allerede skæv i hele kroppen. Men der var jo ikke noget at gøre. Han kunne ikke efterlade øh, ham midt på gaden så sent på aftenen. Så de fortsatte fremad som to fulderækker på vej hjem for Gille. Han var ligeglad med, hvad folk tænkte. De kunne jo ikke vide, at han gjorde en god gerning, hjalp en fin herre hjem fra en tur i byen. Og de var jo også fuldstændig ligeglade. Da de endelig fik hovedbanen i syne, var han alligevel begyndt at tænke på pengene løn, eller hvad man nu kalder det. Han havde brugt over en time på det og arbejdet hårdt med at slæbe den fire herre halvvejs igennem byen som en anden underbetalt markarbejder. Han havde god samvittighed, men han, havde efterhå efterhånden også han var efterhånden også lidt irriteret over at have brugt så meget tid på det. Inde i den store ventehal fandt de frem til trappen ned til spor syv, og da de skulle til at sige farvel, fandt den fine herre, som låde pengene frem. 200 kroner blev det til. Helt okay. Nok til fire store fadel. Han havde efterhånden ikke det mindste imod at efterlade herren alene ved trappen ned til spor 7. Han gad ikke mere. Han havde gjort sin pligt, og nu skulle han tilbage til baren, inden festen for alvor begyndte. Pas nu på dig selv, var det sidste, han sagde, inden han gik tilbage igen med lange skridt halvløbende. Den fine herre nikkede bare lettere fraværende, som om rejsen langt fra og forbi, og det var den jo heller ikke. Klokken var ikke gang 12 endnu. Den... Der var tid til at skille øler, inden det sidste tog gik, inden han skulle hjem til konen, som jo ville være bekymret lige meget hvad. Bare jeg når det sidste tog, så skal det nok gå alt sammen, tænkte han på vej over mod kiosken, så længe jeg ikke sætter mig på bænken ved siden af med alle rækkerne, Men den nede på perronen, så har jeg stadigvæk styr på det, prøvede han at overbevise sig selv om, og det lykkedes til sidst, men han var også blevet ret god til at overbevise sig selv efterhånden, og dagen efter ville han alligevel ikke kunne huske noget som helst. Du har en fin ære. Det må man sige. Det er en fin, øh, det er et fint møde på en eller anden måde. Det, det, der er mange noveller, der der er sådan nogle møder, hvor der er nogen der møder nogen. Ja. Og så er det øh, fortællinger fra afgrunden det er jo øh, undertitlen. Men der er en sjov, jeg synes der er en sjov øh, omslagsillustration. Hvor hvor er det det er et foto som er taget hvor han det ligner en gågade i provinsen. Ja, det er det også. Det er sådan set hemmeligt, men jeg kan sige, at det er i Vestjylland. Okay, fordi det, det, man tænker, at vi lige præcis, det kunne være Køge, eller det kunne være i Herning, eller sådan noget øhm. Og det ligner jo ikke en afgrund, men på en måde så er det sådan nogle møder, hvor, der, hvor det, som egentlig er meget normalt, pludselig er en afgrund. På en det, er måde. Jo, det er jo såkaldt udkantstand, stand. Det, det, jo... det er jo en afgrund. <laughs> en, øh... Men det er først en meget fin by. Ja, ja. Øhm. Men det er også litterært, synes jeg, meget spændende det der med, at man har nogle lidt stilfærdige historier mange af dem, og så er der faktisk drama i, i alligevel. Ikke? så er også et godt eksempel, hvor de ligger to mennesker på et hospital, og man sådan langsomt følger. Ja, den hvad der er jo, sker. det er en lidt længere novelle, men, men den, altså, det er netop også relationen mellem en voksen mand og en, en lille dreng, som ja. har det til fælles, de har et, et, et, et, et stort brandsår. stort sår, hvad i sær? Ja. Hvornår var det den udkom? Ja, det var sidste år, i 2012. Men i foråret, eller? Ja, foråret. Og den kan man altså købe i boghandlen. Øh, det her er for Afvist litteratur. Jeg hedder Christian D. Jensen og Peter Hormann er gæst i dag. Øh, og som vi starter med at sige, så er du litterært er af uddannelse, du har læst litteraturvidenskab. Øh, og faktisk så har jeg forlaget Patagonien. Det er jo så blevet et forlag, fordi du lavede det til at udgive den første, men det er der jo stadigvæk, kan man sige. Ja. Og øh, du har allerede udgivet en bog til. Nå oh, ja, ja. <laughs> <laughs> og det er en øh, fagbog? Ja, det, det er sådan en meget smal bog, vil jeg sige. Ja. Øh, om Knud Hamsund, hans tidlige forfatterskab og, og Nietzsche's øh, betydning øh, i den sammenhæng. Øh, så det, det er lidt mere nørdet, vil jeg sige. Det, det er lidt mere litterært i hvert fald, og <laughs> lidt mere sådan... Det er sådan en, øh, en omskrevet afhandling, er det ikke? Det? Som, jo, på en det måde. kan man godt kalde det, men jeg vil sige, at øh, min, min, min speciale øh, var nu skrevet som et, et, et litterært essay øh, i forvejen. Så, så det var læseligt, læse hvis man ja, kan sige det sådan. Det, det har jeg nu altid søgt ja. at gøre. Og det, og det er jo en af de muligheder, man har på litteraturvidenskab, at det må man egentlig godt. Men det er ikke alle, der følger den. Nøjlighed. Så du har ikke skrevet specielt som en afhandling, hvis man kan sige det sådan. Er de skrevet sådan mere som et stykke litteratur selv? Ja, lidt ikke. Altså, den er jo meget, det er jo, øh, altså, det er jo må man sige, meget teoretisk niveau, men, øh, men, altså med fokus på på Harmsunds tidlige forfatterskab og og hvad teksten er. Så det er ikke fordi jeg prøver at, at at teoretisere noget som helst. Jeg prøver bare at komme ind under huden på, på, på hans tidlige forfatterskab. Hvis man nu selv sidder og tænker, at jeg kan også lave sådan et del for mig selv, <laughs> et forlag, hvad hedder det, hvad, hvad, hvad, er det forretningshemmeligheder, hvor meget man sælger og sådan noget? Nej, altså man er jo glad, når det uh, laver break-even på halvvejen. Så, det, så får man dækket sine udgifter, ikke? Ja, øh, så... og, og hvor meget, hvis man nu selv udgiver en roman, som du har gjort, eller det er for skyld ikke en roman, det er noveller, øh, hvis man nu selv udgiver øh, ikke altid sådan, Øh, hvad hedder det? Ikke altid sådan her, hedder den. Øh, hvor, hvor meget skal man så sælge? For at den, hvad er opladet til at starte med? Altså, det er typisk på 800 øh, første oplag. Øh, og man er glad efter 400 solgt For Fordi så begynder man faktisk at tjene noget ja, så begynder man at tjene noget. Ja. ja. Og, øh, og, og du har jo ikke det der med, altså på et forlag får man jeg tror, at der i en almindelig forlægskontrakt på Gøndedal, står, at man får 16 eller sådan noget lignende. Nå, ja, der at, er nogen, der får en mere end de, så, de fleste andre. 15 eller, eller... sådan. <laughs> Jeg tror, 15 er det normale. 15 ikke? er det normale. Øh, hvad hvad får man, når man selv udgiver? Så får man jo, så at sige, hele overskuddet. Ja, altså det nærmer sig 50 procent. Ja. Så, det er Fordi... en helt an... så når det begynder at give overskud, så er det en helt anden deal. Ja, det er jo... så begynder det at blive sjovt, ikke? Hvis du nu solgte hvis vi nu tog break-even væk, nu bliver det lidt, lidt regneark her. Hvis man tog break-even væk og sagde, nu er der break-even. Hvis du så solgte 1000 bøger, hvad vil du så tjene på det? Jamen, så vil jeg tjene over 100.000, så ville jeg øh, regne ud. Ikke? Så, så det kan faktisk godt betale sig, hvis man øh, ved, man tænker Nej, øh, det, meget? Nej, det, det er noget brøvl. Så vil jeg nok tjene øh, 70.000. Så hvis du... Hvis du... Fordi, øh, de distributøren og, øh, og boghandlerne får også en stor del. Ja. Og så er der også moms på Men hvis du vidste, du du kunne lave 10.000 bøger af et eller andet, så ville det faktisk godt være en god forretning? Ja, det er jo klart. Men øh, ja. Men jeg vil sige, øh, nu vi snakker om det, altså jeg er jo i fuld gang med en roman nu efter at have fået at, vide, at det er det, man skal skrive. Øh, og det går unærket med den. Øh, og den har også fået lidt støtte. Øh, der tror jeg egentlig, at jeg vil foretrække, at, at den kommer hos et af de større forlag. Fordi de, de alligevel kan nogle ting og har et, et, et meget mere en, en, en, en nært samarbejde med boghandlerne. Ja, for det må du gerne lige sige, fordi det, det lyder jo besnerende. Man tjener flere penge, man kan selv bestemme alt. Ja, procentvis. Ja, og, ja procentvis. Og Men så der videre. er forskel på at sælge 500 bøger og så 5.000, ikke? Men hvorfor er det, jeg ikke skal lave min eget forlag? Når nu, jeg, jeg udkommer jo på køndende, så hvorfor, hvorfor skal jeg blive der? Fordi de, de, de gør en masse arbejde for dig, ikke? Øh, Og så slipper du også for dem om, og sådan noget. <laughs> det er meget vigtigt faktisk. <laughs> Æ, fordi jeg er jo dybt språklig, så jeg er ikke så god til alt det der. Æ, men, men, men hvad er det, de gør forskellen? Altså, hvad er det sådan? At det, du, det, altså, er faktisk, de, hvis, det er faktisk meget netværk og sådan noget, at de kender pressen og de kender ved, hvordan man får tingene ud. Og jo, noget. og de er anerkendt ikke? Altså, selvom det er en god bog, øh, som min novellesamling her, øh, hvis det er... Øh, det, det har vi jo så, både kritikken og, og også litteraturrådets ord for, at, ja. at, at den på en måde, kan man ikke næsten sige, den burde være udkommet på et stort etableret forlag. Jo, men altså, nu, havde nu, havde jeg også et, øh, nu fik jeg jo også kun, øh, lad os bare sige, et afslag, mm. og... Øh, det der er da muligt, at jeg kunne have fået nogle andre til at udgive den. Men altså, jeg, jeg var også lidt fokuseret på, at Nå, så er det nu. Så er det nu, ikke? Mm. Øh, nogle gange skal man slå til. Øh, og jeg vil sige, at med smallere litteratur kan det måske godt betale sig at gøre det selv. Øh, hvis man kan gøre det ordentligt. Øh, men med større bøger, øh, så tror jeg, at det er en fordel, at det er et af de store forlag. Mm. Selvom at, at de selvfølgelig får en større procentdel af kagen, og sådan noget, men, men det bliver bare også nogle andre tal, og det hele handler jo heller ikke om penge. Det handler jo også om, at den, at, at, at den kommer ud til folk på, på en... På en øh, altså, det er Altså, en ting er penge, men en anden ting, man vil jo også godt have nogle flere læser. Ja, mm. ja det hørte jeg engang. En svensk forfatter sige, at han blev anklaget for at være kommersiel, og så sagde han meget begavet. Jeg er ikke kommersiel, jeg er kommunikativ. Jeg kan godt lide at blive læst, faktisk. Ja, øh, ja. Der, der var en ting, der... Jeg vil ikke sige, at det overraskede mig, men det... Men det var en sandt at høre, at jeg spurgte dig inde udsendelsen, hvordan er det med biblioteker? Køber de faktisk også bøger af små bitte forlag, ja, der, det gør hedder, de. der hedder, hedder Forlaget Patagonien? Ja, det, det gør, gør de. de. Ja. Øh, ellers er, så er det nok set lidt anderledes leds ud. Jeg tror, de har købt 200 af den. 200 er, er ikke altid sådan her. Ja. Og... Øh, Hvordan, hvordan får du salg, jeg ved? Får du sådan en mailing af mellem om, hvad du har solgt? Eller? Ja. Der får jeg sådan en pdf vedhæftet. Okay, men, men, men den er til, Altså, det er bare for at forstå det helt rigtigt. Det er et rigtigt forlæg. Den er til salg. Ja. Selvom det, men du sidder jo virkelig hjem i stuen, ikke? Eller? Jo, det kan man sige. Men altså, den, den, den ligger ude hos en distributør nu, og den er i systemerne. Ja, øh, så man går ind på saxo også? Eller ja, eller. ja. Så, så, så sker det på helt normalt vis. Og nede hos boghandleren, så, så findes den også i deres systemer, øh, og så kan de hente den hjem inden for 3-4 dage. Mm. Men de har den højst sandsynligt ikke på hylden. Jeg tror faktisk, at Arnold Busk øh, har, har, har nogle af dem på hylden, men, men, øh, men det er nok undtagelsen. Det er en meget spændende, spændende udvikling. Jeg har lige været i New York her i sidste uge, og en af de ting, der virkelig slog mig, da jeg var der, det er, at alle boghandlere er forsvundet. Stort set. Uh, der ligger lige en enkelt eller to af de helt store gamle, men ellers så er, er der rigtig mange, der er forsvundet. Så en, så en del af sådan noget sådan noget fremover, kan jo godt være, at det bliver mere sådan overnættet. Og, og. Det er jo et og, faktum. Og, og det åbner måske lidt for, at man godt kunne, kunne, selge, hvad hedder det, um, kunne, kunne udgive noget selv, hvis man var hvis man havde mod på det. Du sagde, at du faktisk allerede er ved at være klar med en roman, som måske skal sendes til et stort forlag. Kan du sige noget om, hvad den handler om? Ja, den handler om en soldat, der får en hjerneskade i Afghanistan. Og nu har jeg jo ikke været i Afghanistan, men jeg har, jeg har faktisk trænet med en masse folk der tog til Afghanistan øh, og, og, og fuldt deres øh, skæbne lidt på afstand, øh, hvor der desværre også var en af dem, der døde. Øh, der var faktisk to fra mit kompani der tog billetten efter en måneds tid. så øh, ja. Fordi det fik vi aldrig sagt i starten, efter du har været i legionen, så har du faktisk også været i, øh, i det danske forsvar af to omgange. Ja. Så det er det samme igen. Det er sådan en, det, det, Du tager noget virkelighed, og så lader du det ligesom... Den, ja, den roman den handler ikke om Afghanistan, den handler om, om hans øh, vej tilbage til livet ja. bagefter, øh, som en såret mand, øh, men som stadigvæk er ung og har en, måske en fremtid foran sig. Hvor lang er du fra at sende ind? Et par måneder, altså jeg har skrevet over 380 sider, så det begynder at ligne noget. Så skal du bare sortere lidt fra, så der. <laughs> der er noget at skære i, i hvert fald. Ja. Jamen, så, øh, så vil vi jo ønske held og lykke herfra, fordi øh, selvom det hedder byrådet for afvist litteratur, så... Øh, så er det jo håbet for alle, der sidder og skriver løst derhjemme, og som også alle os, der er, så tror vi er etableret, indtil vi får det første afslag, øh, at, at tingene kommer ud. Og jeg tror, at det for de fleste, der skriver, er det den der drift om at blive læst. Det, man er, mm. har bare sådan lyst til at dele på en eller anden måde, og mm. så, så har den her vang forestilling om, at man er vigtig, <laughs> og tror, at det, man siger, er, betyder et eller andet. Hvis man nu sidder derude og føler sig forfærdeligt afvist, øh, så kan man sende en mail ind til... Øh, ind til vores lille bureau, og så kan man, hvis man er tilstrækkelig afvist, øh, og ikke bliver afvist af os, så kan man komme i radioen og fortælle om sin øh, bog. Det hedder bureauet for afvist litteratur, og mailen er, er nem at huske, det er nemlig afvist, snabelag, Radio 247 og 24 det er med bogstav øh, Nu er der nyheder. Du lytter til Radio 247. Om lidt er der nyheder.